פרק כ"ט ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר עליהם אתם ראיתם את כל אשר עשה ה' לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבודיו ולכל ארצו המסות הגדולות אשר ראו עיניך האותות והמופתים הגדולים ההם ולא נתן ה' לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע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 פסוק ט. אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם כל איש ישראל, טפיכם, נשיכם וגריכה, אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך, לעוברך בברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני היום. למען הקים אותך היום לא לעם, והוא יהיה לך לאלוהים, כאשר דיבר לך, וכאשר נשבע לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב, ולא אתכם לבדכם, אנוכי כורת את הברית הזאת ואת האלה הזאת. כי את אשר ישנו פה, עמנו עומד היום לפני אדוני אלוהינו, ואת אשר איננו פה,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 מכורי האף הגדול הזה, ואמרו על אשר עזבו את ברית ה', אלוהי אבותם, אשר כרת עמם והוציאו אותם מארץ מצרים. וילכו ויעבדו אלוהים אחרים, וישתחוו להם, אלוהים אשר לא ידעום ולא חלק להם. ויחרף ה' בארץ ההיא, להביא עליה את כל הקללה,